السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربنا نمين والصلاة والسلام على رسلنا وعلى آله وصحبه جمعين الحمد لله الذي هدنا لهذا وما كنا لنفتديه لولا أن هدنا الله ربنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك الحكيم اللهم انا نسألك رضاك وفرس الأعلى من الجنة ونعوذ بك من سخاتك ومن النار Allahumma ilmi, ma, ma ya uh, Pada hari ini kita akan kembali uh, bertemu dalam uh, murajaah basithah uh, secara cepat gitu tentang mat itu yang sebenarnya kita sudah siap semuanya tetapi ini untuk yang terakhirnya sebagai penutup namanya ialah Sebelum kita masuk tadi ke موضوع yang baru ia tentang hamzatul wasl dengan hamzatul qat' dan nanti bagi kita terakhir akan adalah anil waqaf. Jadi sebelum kita memasuki موضوع yang baru masih ada juga hubungan kita dengan mad ia tentang hak dhamir. Tapi sebelum kita memasuki tentang hak dhamir ini kita akan kembali uh, sebentar tentang mad Yang mad itu ialah tentang maratibul mudud. Maratibnya tingkatan mad ini menurut kekuatannya di dalam hukum. Mana yang paling tinggi, kemudian mana paling rendah tentang mad far'i. Maratib mudud tentang mad far'i. Jadi yang tertinggi yang pertama tinggi derjatnya, tentang kuatnya kuat mad artinya tidak boleh jatuh diganti-ganti maksudnya tidak boleh dikurangkan sama sekali ialah mad lazim mad lazim atau akan mad lazim kalimi mutsaqal wa mukhaffaf ataupun mad lazim harfi mutsaqal wa mukhaffaf itu adalah yang paling tinggi yang tidak boleh kita kurangkan madnya in, madnya panjang suara kita itu dari 6 harakat karena dia seluruh qira memanjangkannya sebanyak sebanyak 6 harakat walaupun seperti di kalimat musaqqal waladdin kalimat mukhaffaf al-an harfi musaqqal alif lam mi demusqal ya mukhaffaf ya sin itu yang kelimi yang tertinggi yang kedua adalah mad muttasil muttasil hukumnya wajib am pertama adalah lazum yang kedua adalah wujubu wujub yang wujub ini adalah mad muttasil saja tidak ada uh, kawannya dia satu saja mad muttasil ini walaupun dia pertengahan kalimat ataupun dia دي اخر كلمه همزه ايتوب باي ربكما تكذبان الاء ها ايتوب الملائكه ها ثم يتصل السماء Iza ja su ji a iz. Yang kedua, Adalah mat wajib. Hukumnya wajib, Adalah mat matasir. Yang ketiga, Adalah jawaz. Jaiz. Jaiz ini, Dia, Akan, uh, Dalam, Jaiz, Ada yang pertama, Adalah mat al sukun Itu lebih, Tenggi nilainya daripada Mad Menfasil karena uh, Mad Jais Ar Lusukun ini Atau yang Mad Dia itu Dipanjangkan 2 atau 4 atau 6 harakat Sedangkan Mad Jais Menfasil dipanjangkannya 4 saja 4 saja kita Panjangkan atau 5 Tak ada sampai 6 Mad Menfasil ada sampai 6 Jadi disanalah tingginya nilai derajatnya mad arir usukun, daripada mad munfasil kemudian ialah setelah itu yang jaiz juga ialah mad badal kalau kita memanjangkannya hanya 2 harakat saja bagi hafsa enggak boleh kita yang lain, ternyata, walaupun yang imam yang lain memanjangkan juga dan juga diantara catatan tata yang harus kita ketahui juga Kalau di dalam mad itu dia mad arli sukun tetapi dengan harful lin jadi kita boleh membacanya yang mad arli sukun itu adalah lebih kuat daripada mad lin jadi mad arli sukun atau mad lin arli sukun berarti mad arli sukun lebih kuat daripada mad lin arli sukun Di dalam ini juga saya, oh, saya, saya sudah mengatakan, kok MUI um, sudah bilang juga tentang ada dua kaidah. Kaidah pertama ialah kalau berkumpul dua mat yang berbeda dalam bentuknya, ya ada yang dahulu tasdi di dua yang dua itu kita memperhatikannya dalam kuat dan atau dhaifnya. Kalau seandainya eh, dahulu yang kawi daripada yang dhaif kita harus menyamakan yang kedua-duanya atau wanasal annu jadi kalau qawi seperti bibit ustaza bilang dulunya dalam pelajaran sebelum ini kalau ada mad muttasil kemudian ada mad munfasil nah jadi kita akan menyamakan mad muttasil dengan munfasil dan munfasil yang terakhir yang yang sudahnya kan mad taif munfasil kan lebih lebih lemak daripada mad muttasil nah, jadi mad munfasil ini dia tidak boleh ditinggikan dari mad muttasil Jadi dia boleh kita misalnya panjangkan 4 sama 4 atau kita panjangkan mat muttasil 5 kemudian mat munfasil 4 boleh tetapi tidak boleh kita meman memanjangkan mat muttasil 4 kemudian kita panjangkan mat munfasil 5 itu tidak boleh dia harus nazal anu dia harus turun daripada yang kau itu atau sebaliknya setelah, uh, saya ceritakan juga ada kita mad munfasil adamat muttasil keduanya Kedu disamakan tetapi waktu kita berhenti di mad muttasil kita boleh memanjangkannya meninggikannya ha, jadi di sini kaidahnya ialah fa dha'if sawa ad dha'if pertama kalau yang kedua dha'if ala alqawi dulu daripada qawi sawa al -qawi wa eh disamakan kemudian di ditinggikan yang qawi itu seperti contohnya bima mm. bima in ha, jadi kita panjangkan ma ini a amanas sufaha amanas suf bima amanas fa bima aman jadi ini di adalah mad munfasil dan mad muttasil di waktu mad munfasil kita panjangkan 4 dan mad muttasil ini adalah boleh kita menyangkannya 5 adalah diantaranya. Eh uh, juga juga sudah diterangkan tentang kaidah yang kedua ialah kalau idztama'a sababan lilmad al-far'i fi harf wahid dalam huruf satu huruf ada dua sebab dan kalimat satu kalimat ada dua sebab li mad far'i kalau seandainya ada dhaif dan yang satu lagi adalah qawi kita harus mengambil qawi kita harus hilangkan yang dhaif itu. Jadi kita harus sama yang kawi. Seperti Ustaz sudah bilang ada contohnya ialah al an wa qad ushit. Ah. Jadi min qabl. Jadi al an ini yang pertama adalah di sini dalam satu kali ma al an itu dua. Yang pertama ialah mad badal, yang kedua adalah mad lazim. Ah jadi di sini kita nilghi, kita hilangkan yang mad badal itu. Tidak boleh kita mengambil mad badal. Kita harus mengambil yang kawih, yang madelazim. Seperti aminah, contohnya juga, amin dalam tulisan, dia hamzah dulu, kemudian harful mad. Kemudian ada sudahnya mim musad dada. Jadi di sini mad badalkah akan kita baca? Atau sebabnya tasdid ini, mim yang bertasdid ini, yang sukun ini, asli ini, yang akan kita ambil? Sudah jelas kita akan mengambil yang sukun asli ini akan kita ambil dalam mad lazim kita harus ilga menghilangkan uh, mad badal tadi jadi misalnya yang contohnya tentang ini taqaddum hamzah ala al-harf al-mat wa huwa sebab mad badal asli yang kedua itulah contoh yang kedua sukun asli contoh keterangan daripada uh, min tadi hmm. jadi uh, Seperti juga kelimat, kelimat tentang ad-du'a. Hmm. Di sini juga kita dalam kelimat ad-du'a. Dalam satu alif ini ada dua sebab. Sebab dalam satu alif yang harfumat ini, hamzah ini. Hamzah ini kerana ni mutarifah. Yang kedua kerana dia mad-alif sekun. Sudah jelas saja kekuatan. Mad-d. Al-Mu-Tarifah ini eh, Hamzah al mu ini Kita akan ambil dia menjadi Mata Sukun Walaupun Mata Sukun Kita sebelum ini kita berhenti Adalah dengan empat harakat Tetapi kalau kita mau 5 6 ha harakat ke Mata Adli oh, mat, mat Hamzah al mu ini Tidak apa, itu boleh Kalau seandainya dalam satu kalimat Ada dua mat, ini juga Di antara catatan-catatan Harus kita perhatikan Kalau seandainya di dua kalimat di satu kalimat dua uh, mat muttasil harus kita samakan musan isama abina -ah. jadi harus kita kedua-duanya sama bina kedua-duanya samakan Wa anzarul minas samaa'i maa -ah. dia harus disamakan tidak boleh kita memandang memanjangkan satu dan memendekkan satu dia harus mengatakan walafdhi fi nadhirihi kamithlihi samaqan 44 atau 55 keduanya Begitu juga kalau ada hamat munfasil dalam satu kalimat dia uh, munfas dua munfasil kedua-duanya disamakan yang kedua harus disamakan kepada yang pertama juga kita kalau membaca Al-Fatihah atau akhir ayat di surat-surat tafas -surat saja mat aridhus sukun dalam satu bacaan kita-kita itu harus kita samakan mat aridhus sukun kita. 4 ya semuanya 4. Enggak boleh kita sekali 2 kemudian 4 kemudian 6 dalam satu bacaan. Tetapi misalnya kali ini saat ini kita membaca, kita baca 2 rakaat. Besok kita membaca, kita baca 4 rakaat, 4 rakaat. Boleh enggak apa-apa. Kalau kita baca 2 rakaat harakat atau 4 rakaat harakat, tapi di waktu yang berbeda di hari yang berbeda. Kita tadi saat kita memang harus disamakan. Kalau Al Fatihah kita baca dua harakat, semuanya harus dua harakat sampai kita akhir uh, ayat. Begitu juga balik seperti mat matarusukun. <repe> -se> Dan seperti kalimat a zakarain Allah al-an semuanya minasma'ul a'mal Makhraj ini kita sudah memasukkannya di dalam bacaan Hafs adalah masuk kepada mad lazim seperti uh, zakaran uh, Allah uh, ada Amina uh, adalah termasuk kepada mad lazim kalimi mutsaqqal adapun tentang makhraj uh, al-an ha itu adalah dimasukkan ke dalam mad kalimi mukhaffaf Yang jika maksud dengan mafsirak itu ialah a istifham al-an al-an itu adalah jawab atau khabar daripada istifham kita tadi jadi membedakan antara istifham kita dengan khabar itu itu namanya firak farq itu adalah pembedaan perbedaan antara istifham dengan khabarnya jawab daripada istifham tadi itu Aa zakarain apakah dua lelaki ini? Aa ah. ah, Allah apakah Allah? Nah, jadi a ah, ini adalah istifham. Yang kelima Allah sudah itu aturan jawabnya. Jadi untuk jangan hilang dia hamzatul wasl ini makanya diganti dia kepada huruf al mad. Allah kan sebelumnya tu a ah, huruf hamzah istifham. Kemudian kita Allah kalimat Allah ada hamz trust. Kalau saja hanya kita baca Allah saja seolah-olahnya kita membaca Allah lafaz uh, hamz trust tadi itu menjadi mutaharika. Hilang jadinya. Kita hanya baca hamzah qat' saja. Tapi dengan kita memanjangkannya di sana akan uh, kelihatan bahwa yang dipanjangkan itu sebenarnya dia tidak ada panjang. Tidak ada Hruf mat di dalamnya. Yang ada hanya Hamzatul Wasul. Tetapi Hamzatul Wasul ini kita ganti ke huruf mat. Iaitu namakan karena Kerana firak, dia ini, ini untuk kala lain, dia membaca, dibacanya itulah dengan uh, tashir. Allah az-zakarain Allah az-zakarain Al-an tashir artinya kita sudah prajari sebelum ini. Tashir ialah membaca huruf Tidak dipanjangkan sama sekali. Nah, itulah yang tashil. Kita tidak membaca begitu, kita harus memanjangkannya dalam kalimat-kalimatnya ada Kita tashil di dalam Al-Quran, Qura'atul Hafz, hala satu kalimat saja yang kita tashil, tashilkan, ialah A A'jamiyu. A'jamiyu saja di surat fulcilat. Lain daripada itu, tidak ada kita tashil. Nah, dengan ini, kita sudah sampai ya uh, ke titik akhir daripada insya-Allah eh uh, tentang mat. Tetapi masih ada hubungannya sekarang lagi dengan yang saya sebutkan tadi ialah tentang eh uh, hamzatul wasl. Abu kan hamzatul wasl ha' ha' dhamir. Belum kita akan bila kita baru masuk lagi setelah kita siap ha' dhamir ini baru kita masuk kepada hamzatul wasl nantinya dengan hamzatul qat'. Ha' dhamir ta'rif daripada ha' dhamir ialah Ha al-za'idah An-baniyatul kalimah An-baniyatul kalimah ad ala al-mufrat Al-muzakkar al-ghaib Mungkin juga dia masuk juga ke dalam Yulhaq bihi Haq al-isyarah Al-mu'annas Partikel ma'adhi Jadi, apa artinya? Haq al-zamir Ialah haq Yang berlebih Yang berlebih di dalam uh, kalimat kalimatnya asli tetapi hak ini adalah lebih bukan termasuk asal kalimat itu asal kata dia adalah lebih daripada asal kata menunjukkan tentang mufrad bersendirian perseorangan ha almuzakkar menunjukkan lelaki alghaib yang damir tidak hadir jadi dia kalif hurufnya ialah hu atau hi ha hu hi seperti dalam kalimat dia mungkin ada di belakang isim seperti rabbu isim rabbuhu rasul rasulu isim rasuluhu ha, jadi ha yang di akhir ini dinamakan adalah ha damir atau dia itu bersangkut dengan huruf bi bihi la lahu inna innahu ha. jadi dia ada masuk ke isim masuk ke uh, huruf masuk ke fi'il juga ya maluhu qultu in qultu qultu ha itu adalah termasuk di dalam fi'il. Jadi dia masuk ke dalam seluruh hal yang ada di dalam kalimat bahasa Arabiah. Dalam ini dia akan mempunyai suatu kaidah nama kan mad asilah. Mad asilah terbagi kepada dua, ada asilah sughra, ada asilah kubra. Juga termasuk dengan golongan ha dhamir ini, ha satu kalimat saja, maksudnya satu huruf saja mir ini dia berbaris bawah kalau huruf yang sebelumnya berbaris bawah atau dia berbaris depan kalau huruf sebelumnya baris depan atau bes atas huruf yang sebelumnya atau sebelumnya mati nah, jadi ndak mungkin dia taha damir ini berbaris atas kalau ada hak yang berbaris atas itu bukan hak damir bukan hak silah namanya misalnya inna hak Ah, itu dhamirnya ada dhamir bukan muzakkar, ada dhamir uh, muannas. Ah, dia tidak akan termasuk kepada silah nantinya. Yang silah yang yang ada dihubungan dengan mad adalah mad silah sughra, mad silah kubra yang hanya barisnya ha ini baris depan atau baris bawah. Bersama dia adalah ha yang dinamakan ha isyarah lil mufrada muannasa di dalam kalimat hazihi hazihi anharu hazihi hi in, ini adalah zaidah juga diruhul isyarah hazi nah, jadi untuk kenapa hazi ini dia berbaris bawah untuk ini kita mempunyai mad نوع mad kita adalah dua yang pertama adalah makan silah sughra walaupun dia ha itu baris depan atau baris bawah yang kedua adalah silah kubra hanya yang membedakan silah ini kapan adanya kalau ha ini berada di antara dua kalimat terjadi silah ini baik pun sughra atau kubra terjadi dia di antara kalimat yang sebelumnya berbaris dan sesudahnya berbaris jadi sebelum ha ini berbaris Sesudah huruf ya sudah ha juga berbaris. Contohnya inna rabbahu kana. Inna rabbahu kana. Jadi rabbahu ba berbaris atas, hu bersedepan karena sebelumnya berbaris atas. Kana huruf kaf berbaris juga. Jadi, makanya di sini ada namakan silah suhra, yang hanya kita memacanya dua harakat saja. Inna rabbaukan. Disambung ayat. Kana bihi basiroh. Kana bihi, basiro. bihi Ha berbaris bawah, karena bak sebelumnya berbaris bawah. Bak sesudahnya baris atas. Jadi, ha yang baris bawah tadi, berada di antara dua huruf yang mutaharrikain makanya ada ha silah sughra inna rabbahu kana bihi basira jadi setiap kita membacanya di dalam menyambung kita harus mengeluarkan ha ini madnya mad dua harakat bisa mam silah tetapi kalau kita berhenti dia akan mahzuf Hadzif as-silah. Bagaimana kita baca nanti? Inna rabbah. Inna rabbah. boleh kita baca rabbahu, la rabbah. Kana bi. boleh kita baca bihi. Harus kita baca kan nabi. Inna rabbahu kana jadi itulah yamat sila sughra. Sudah jelas? Yang kedua, mat, yang silah ini, silah kubra. Yang dia juga sebelumnya berbaris, sesudahnya, huruf adalah Hamzah. Hamzah. Wathaqahu ahada. Wathaqahu ahada. Jadi, sesudah, ha itu, huruf Hamzah, yang berbaris. Walaupun, hamza itu dia berbaris depan atau berbaris atas. Ah, jadi kita akan memanjangkannya silah kubra ini sebanyak sepanjang 4 harakat di qiraat Hafs. Seperti wa la yusyriku bi ibadati rabbi ahada wa la yusyriku bi ibadati rabbi ahada Jadi dia mulhaq dia termasuk mad munfasil. Suatu panjangnya seperti mad munfasil. Tetapi di waktu berhenti dia akan berbeda. Sebab mad munfasil kalau kita berhenti akan kita tetapkan mad tabi'i dua harakat seperti qalu amanna. Kita akan berhenti dengan qalu. Kita panjangkan amana. amanna. Kalau berhenti kita akan mengatakan qalu saja. Tetapi di sini ndak. Bi ibadati rabbihi ahada. Kalau kita berhenti bi ibadati rabbi. Ndak boleh kita sambungkan bihi ndak bi. Bi ibadati rabbihi. Jadi, silakubra atau silasoghra kalau kita berhenti dia akan mahdhuf silah tadi. Jadi kita tahu mad silah itu syaratnya ialah dia harus ber ada ha ini ha ini berada di antara dua huruf yang berbaris baris hidup bukan baris mati tetapi kalau sebelumnya berbaris sesudahnya mati tidak ada silah seperti atahullah atahu Allah hmm itu dia perba antara dua, dua mati ini sebelumnya mati atau alif mati sesudahnya mati jadi di sini enggak ada kalau taq baina sakinain seperti atahu Allah nah itu dia tidak ada silahnya atau sebelumnya adalah berbaris dan sesudahnya huruf mati seperti lahul mulk la hu La berbaris, hu, baris depan, almulk mulk mati, berbaris mati. Ha, nah, jadi di sini juga enggak ada silahnya. Lahul-mulk, enggak ada. Atau, dia, sebelumnya, berbaris mati, sesudahnya, berbaris, uh, berbaris ada huruf berbaris, fihi ahda masal. fihi, sebelumnya, Fi ya mati, tetapi, sudahnya ada hamzah atau huruf lain yang berbaris ya mutaharrik dia juga tidak ada uh, silahnya jadi setelah itu soalan silah sughra yang dua harakat atau silah kubra empat harakat itu harus hak ini berada di antara dua huruf yang mutaharikah iaitulah contoh dan keterangan tentang Silah tadi hak dhamir tadi yang merada di antara dua silah. Di dalam contohnya juga eh uh, hak dhamir yang dinamakan hak alla yang kita katakan tadi tu. Hak al-isyarah seperti هذه انعم. وقالوا هذه انعام. Hak di sini hak bukan hak silah yang kita namakan uh, dhamir ha dhamir tetapi dia ini juga ada mad silah kubra tetapi haknya bukan hak dhamir tetapi ha adalah hak isyara tapi panjangnya sama berhenti juga kita harus menghafalnya wa qalu hadhih kalau kita sambung hadhihi an'am atau hadhihi bida'atuna ruddat ilaina hadhihi bida'atuna hadhihi hi ini bukan ha dhamir yang kita maksud tadinya tetapi adalah ha isyarah yang dia tu sebelumnya adalah hadhihi jadi jadi uh, sudah ha ini dia juga arus syaratnya sama dengan ha uh, dhamir kita tadi kalau seandainya dia berada juga ha ini antara yang sebelumnya atau sesudahnya sesudahnya adalah sukun tidak ada silahnya hadhihi syajara hadhihi al-anhar di hadafkan juga silah di waktu kita membacanya uh, kalau seandainya kita bertemu dengan ha' dhamir tatfi dia berbaris mati sesudahnya berbaris Yang sebelumnya, Juga berbaris. Bagaimana kita membacanya? Di saat ini, Ada, Kita akan membacakan, Mati, Seperti dia berbaris mati. Walaupun sebelum dan sesudahnya, Dia itu berbaris, Tetapi kalau dia sendiri sudah berbaris mati, Kita tidak akan bisa mengembalikan, Atau mem memberikan kepada dia harakat atau baris. Seperti contoh, Alqih ilaihim. Al-Qih. Hak ini adalah hak tamir. Al-Qih ilayhim. Ha, sedangkan, sebelumnya, dan sesudahnya berbaris. Tapi dia mati, makanya tidak boleh kita oh, menjawab. Boleh kita baca Al-Qih ilayhim. Kita baca harus mematikan dia sepatutnya dia mati. Itu di antara istisna. Juga dia dalam contoh lain. Ar-Jih wa-Akhah. Ar-Jih wa-Akhah karena apa? Karena dia sendiri mati, enggak boleh kita memanjangkannya. Jadi ini adalah dia harus mati arji. Enggak boleh kita baca arjihi wa akha, enggak boleh. Karena dia mati, harus kita baca dia menurut harakat yang ada pada dia. Ada istisna juga yang harus kita lihat di dalam surah Al-Furqan dalam ayat yang dia wayakhlu fihi muhana Ini istisna dalam hafs yang di mana fii muhana fii ya ini adalah ya mati ha di sini adalah mutaharrik sesudahnya mutaharrik di dalam hal ini syarat untuk shilah tidak sempurna tidak cukup karena sebelumnya bebaris mati tetapi untuk hafs di sini diistisnakan dispesialkan Maksudnya di sini keterkecuali di kalimat ini kita beri dia silah sughra. Bagaimana bacanya? Wayakhludu fihi muhana. Fihi muhana. Wayakhludu muhana. Jadi kita harus membacakannya dengan silah dua harakat, dua waktu menyambung dengan kelimah muhana. Tapi kalau kita berhenti ya disukunkan. Wayakhludu fi kalau kita peranti. Itu satu dan dua istisna juga. Yang ada di surat kalau enggak salah di surat ghafir yardahu lakum yardahu lakum. Ah itu juga istisna. Sedangkan da berbaris atas. Hu berbaris depan. Lam sesudah hu ini berbaris atas. Yardahu lakum. Tetapi di sini, dalam bacaan Hafs, kita tidak boleh memanjangkannya. Kita tidak boleh memanjangkannya. Memberikan silah di dalam bacaannya. Tak boleh kita baca, Ya ruddahu lakum. Tak boleh. Ya ruddahu lakum. Ya ruddahu lakum. Jadi, tidak ada silah di dalam hak yang ada dia berbaris dan di sebelumnya berbaris dan sesudahnya berbaris tetapi enggak ada kita bacakan dengan silah eh uh, sebabnya katanya Allahu a'lam ya sebab dia asalnya asalnya kalimat yardahulakum ada alif tetapi alif alif itu mahzuf katanya eh uh, dipanjangkan yahlud fihi muhana katanya untuk menguatkan azab yang adab di uh, dijelaskan fihi itu uh, biar terasa kuatnya azab itu katanya nah inilah di antara uh, pelajaran kita pada hari ini tentang mengenai istilah jadi yang harus kita ketahui juga dalam catatan kita ialah uh, dalam masalah yang menyalahi tentang hak al-mafrada itu ialah tentang hak dhamir atau ha uh, yang kita ngeteh ha, ha ha dhamir juga tapi adalah muannas bukan muzakkar misalnya uh, itu lain juga harus kita perhatikan uh, dia ada juga ma tapi kalau berhenti tentang misalnya fiha ha uh, dia ada mat, berhenti kita harus fiha enggak boleh kita bacakan fi karena dia ini uh, bukan Uh, damir muzakkar tapi damir mu'annas. Itulah diantara yang uh, kita ketahui pelajaran kita tentang hak uh, damir yang dimakan adalah hak silah. Yang di dalam kita membaca hak damir ini baik pun hak damir lilmufrat al-muzakkar al-ghaib atau hak damir li al-ha'al al isyarah. Kalau dia berada di antara dua huruf yang berbaris dia akan dinamakan hak silah beri hak hak silah dalam membacanya menyambungnya dan dia akan dihadzafkan dihilangkan haknya itu dan akan uh, silahnya itu akan dimatikan dia hak bi rasulullah rasulah ha dan boleh kita eh uh, memberikan dia seperti mad munfasil misalnya dan dia dinamakan hak silah kubra Kalau si andanya si sudah, si sudah ha ini hamzah. Baik ha dhamir atau ha al-isarah. Kalau dia tidak ada, ya sebelum disudahnya adalah baris mati, tidak ada silahnya. Kalau dia sebelumnya baris mati sudahnya berbaris, juga tidak ada silahnya. Atau dia sebelumnya berbaris dan sudahnya baris mati, juga tidak ada silahnya istisna' daripada Hafs mengatakan kalimat yardahu lakum yang dia berada di antara dua huruf yang berbaris tetapi di sini tidak ada silahnya juga di hadaf satunya terkecuali pengecualian daripada Hafs yang dia syaratnya tidak sempurna dalam kalimat yakhludu fihi mu'ana sebelumnya baris mati ya mati sesudahnya memang berbaris tetapi di sini di isbatkan silahnya oleh Hafs Imam Hafs karena katanya Allah alam adalah untuk menguatkan artinya wa yakhludu fihi muhana untuk menguatkan bahwa memang akan tetap dia di dalam penderitaan orang itu namun subillah بذلك ah inilah di antara tentang uh, hak dhamir yang kita ketahui yang dia, mudud, dia itu tul hak dengan wujud yaitu masuk hukum mad walaupun dia tidak ada huruf mad walaupun dia tidak ada huruf mad sesudah huruf ha ini hanya diberi gambar atau tulisan huruf ya tidak cukup atau ya tidak sempurna seperti ya itu kepala ya saja untuk yang berbaris bawah atau waw kepala waw kecil saja atau seperti harakat dhamma saja untuk yang ha berbaris depan nah itulah tandanya kalau kita lihat di dalam al-mushaf dalam al-quran itu tandanya sesudah ha ini ada uh, huruf waw kecil atau ya kecil atau ya tidak sempurna kepala ya saja ha dinamakan ya silah kalau dia ya silah kurban kubro ha dia akan dikasihkan tanda panjang di bawah ya itu atau di atas waw itu di atasnya itu di atas ya itu dia akan ditaruh ditaruh bukan di bawah di atasnya akan diberi tanda panjang seperti yang meling, yang terbentang di atas matmat mat, seperti matmat mat yang panjang itu tapi untuk berhenti hatu, kita harus hati-hati dia mahdzuf begini kita cukupkan e, pelajaran kita tentang hak ini yang dibersambung dengan dhamir dia yang nama kan tetapi dia ada hubungannya dengan el mad Wa alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa salatulah rastalim. وعلى ala ahlihi wa sahbih jma'in. Allahumma taqabbal minna. عملنا ja'alana amalana الكريم di wajl karim. Wa itibak sunnatika rasulika, ya arhamawahimin. Subhanatallahu bihamdi. As-salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.